urehun Metrokubiko urtean tratatuko lituzke to followo enpresaren ondarkindegi proiektuak, BTP edo eraikunttzako zaabo jakitaizke eta bereak bakagiik, Ajuntza komena begiko bordako bidean du proiektua berak erosi lur batean, proiektu pribatua beraz, baina ingurumeneko elkarteak kazkatuak dira ja da, Giiondardean kareta, ko elkarteko kidea. Egotik adosgirara, baina ez toki hortan. Ez leku urtan. Leku hortantzen dako adminjoko ofizialiko zeerek dute legez ezarri toki hori zona natura de 1000. Togor pratitzen dira toki hortari hiru errekatsipi. Hiru Erketsipi horiek botatzen dira arruntza beharrea hamarna erreka handira. Gunea ez zela natura bimila jakin eratzen digu Mil Goyen etxe usstaritztzeko asuantak eta hogetarazi du egiak zainduko duela proiektua. Ezta egko etxeko uh, proiektu bat da proiektu bat. Guk begiratzen dugu uh, gauzak untxa eginak dira, uh, legalki eginak dira, hor doziak bat pausatu du, gauz batzuk egin ditu. berditu. Arragotxak neurtun behar dira errautxak berdin, eurien urak nun eta nola atratzen dira, kontrolak bat dira. Eraikuntzako ondarkindegiak eskaz dira, hiper euskal egian, zabortegi salbaiak biderkatzen dira, hanemenka, ingurumenerako elkarteek proiektu publiko bat eskatzen dute Guk Gu, irutzen dugu, dela gure diru in impusak ba mehar nora nahika botatu behar pribatu horiari. zeren pribatu gurek ernahi du beretz egiten duela. toki bat eginetake Denentzat publikoki. Plantan ezatzeko ez dela, Aine ja erantzten dio Mikel Goen Gune publikoak badira ogunnan elikitzen eh, ari dira, eh, animearko hoogak badira. H man behar da, eta denak nahi dute baina ez etxe ondoan hori segur, eta uh, teknikaletik ezta eresagoiak badira, itsas bazterean debekatua da, edo bi ondoan adibidez debekatua da, beherikuak gutxi dira. Hondarkinegi proiekuntan egunero zaborjak ekarreko lituzketen bi edo hiru kamioia hoge ikusiak dira.